Kapittel 27 Og Jobb gikk igjen i gang med å framføre sitt ordspråkaktige utsang, og sa videre. «Så sant Gud lever, han som har tatt bort min rett. Ja, så sant den allmektige lever, han som har gjort min sjel bitter. Så lenge min pust enda er hel inne mig, og Guds ånd er i mine nesebor, skal mine lepper ikke tale urettferdighet, og min tunge ikke mumle svik.» Det er utenkelig for mig at jeg skulle erklære dere rettferdige. Till jeg utånder, skal jeg ikke la min ulastelighet vike fra meg. Min rettferdighet har jeg holdt fast på, og jeg skal ikke slippe den. Mitt hjerte skal ikke håne mig for noen av mine dager. La min fiende bli et menneske som er ondt på alle måter, og la den som gjør opprør mot mig, virkelig bli en ugjerningsmann. For hvilket håp har en frafall dersom han avskjærer ham, som Gud fører hans sjel bort Kommer Gud til å høre hans rop når trengsel kommer over ham? Eller er det i den allmektige han kommer til å finne den største glede? Kommer han til å rope til Gud til alle tider? «Jeg skal lære er ved Guds hånd. Det som er hos den allmektige skal jeg ikke skjule. Se!» Dere har alle sammen selv sett syner. Hvordan har det sig da at dere viser dere å være fullstendig tomme? Dette er det onde menneskes del fra Gud, og tyrannenes arv skal de få fra den almektige selv. Hvis hans sønner blir mange, er det for et sverd, og hans etterkommere skal de ikke ha nok føde. Hans overlevende skal begraves under en dødbringende plage, og deres enker skal ikke gråte. Om man skulle hope opp sølv som støv og skaffe til veie klær som om de var leire. Da ville han skaffe dem til veje, men det ville være den rettferdige som kledde sig, og sølvet ville den uskyldige fordele. Han har bygd sitt hus som en skarve møll, og lik en løvhytte som en vaktmann har laget. Rik skal han legge seg til hvile, men intet kommer til å bli samlet. Sine øyne har han åpnet men intet kommer til å være der. Som vannmasser skal plutselige rettsler innhente ham. Om natten skal en stormvind visselig stjele ham. Og en østavvind skal føre ham vekk, og han skal gå bort, og den skal virvele han bort fra hans sted. Og den skal kaste sig mot ham og ikke ha medynk. Fra dens kraft skal han visselig forsøke å flykte. En skal klappe i hendene mot ham og plystre mot ham, fra hans sted.